till Fjärde avsnittet av podden Klimatet eller Kampen om tiden Vi sitter som vanligt i allt alla Malmös lokaler och poddar Just nu sitter vi faktiskt i deras nya lokal på Mombesjogatan Vit och fräsch och stor, eller ser du? Ja men riktigt trevlig Vi som ska podda idag är jag, Björn och så är det Sigrid Ja, hej Som senaste tiden har varit väldigt upptagen med annat än att podda Det stämmer Vad har du gjort? Jag har haft lite fossilgasaktioner för mig. Dels så var jag på gasdagarna i Båsta och störde den konferensen som de hade där. Och försökte avbryta ett samtal när det var en, ett företag som planerar utvinning av fossilgas i Sverige. Sen var jag också på en konferens här i Malmö och störde lite. Det var väldigt roligt. Vad roligt, vad kul va? Ja. Visst var det, det var utvinning av. de skulle börja utvinna fossilgas kring Siljan? Ja, det stämmer. Mm. Det är helt jävla sjukt. Ja, så har vi lyssnare i Dalarna. Är det Dalarna? Mm, det är ja. Dalarna. <laughs> så, så vet ni. Ja, men då kan man kontakta idag. mig för att jag tänker att jag ska styra upp någonting där. Det, det tycker jag. Fantastiskt. Mm. Det är väldigt rolig typ av aktivism, det att gå på konferenser. Man får så finklädd och för att smälta in bland alla tjusiga konferensmänniskor. Det hade att Ja, yeah, absolut. <laughs> Men idag ska vi inte prata om fossilgas, även om det är ett viktigt ämne. Innan vi presenterar dagens tema så vill jag bara ska säga, presentera samtiden för att vi ska få en, en liten bild av vad vi pratar om idag. Och, och sådär. Och meddelandet är väl att klimatkrisen är verklig, att den senaste, alltså den som kom i höst, IPCC-rapporten menar att vi är på väg mot en trolig 3-gradig ökning, att havsnivåerna stiger med <hör> ungefär en centimeter var tredje år och att då ska man tänka att redan vid två graders ökning så förväntas jordens alla koraller ha dött ut och den här temperaturhöjningen kommer att innebära ökad förekomst av extremväder och torka. Och i spåren av det så uppstår antagligen då flera sociala konflikter som leder till att människor tvingas fly. Vi lever alltså i en tid där radikala åtgärder får bromsa. Klimatkrisen är desperat nödvändiga. Och lösningarna måste vara fossilfria. Och att nu satsa på fossila investeringar i något som är lite mindre dåligt är helt otänkbart. Och detta borde vara en väldigt grundläggande inställning i klimatfrågan. Mm. Och det är något som vi nog alla kan komma överens om. Verkligen. Med, med det sagt så ska vi intressera dagens tema. Och idag ska vi prata om den planerade expansionen av Primraff i Lysekil. Som det diskuterats diskuterat mycket om. Det har varit mycket i media och sådär. Eh, och vi kommer att göra två avsnitt som handlar om den här frågan. Eller fler. Eller fler, det kan, vara, det kan bli fler. Men i första hand ska vi ha två avsnitt som handlar om den här frågan. Och i det här första avsnittet så kommer vi att snacka om själva raffinaderiet och varför det hittills fått tillstånd att expandera. Och i det andra avsnittet så kommer vi att fokusera på motståndet som finns mot det. Vi kan ju också säga att vi spelar in våra här avsnitten dagarna innan det planerade beslutet ska komma från mark- och miljööverdomstolen rörande de många överklagningsärna som nämnts in. Är det från de Markomiljööverdomstolen? Kanske. Det är i alla fall den 10 juni så ska det lämnas ett besked om överklagningarna ska prövas. Eller inte. Mm. Så Primref, vad är det för något? Prim, det är alltså oljebolaget med den gulliga björnen som loggar. Det ägs av Mohammed al Amodi, som är en saudiarabisk oljemiljardär och som är godfössig i sådär 100 miljarder kronor. Nice. Och vid sidan av olja också sysslar med guldgruvor i Etiopien. Och lite fun fakt om honom är att han i vintras blev släppt från ett saudiskt häkte efter att ha suttit inlåst i 14 månader till följd av korruptionsanklagelser. Primrath är alltså ett raffinaderi som öppnades i början av 1975 och ett raffinaderi det är en typ av industri där man förädlar råvaror och i det här fallet råolja. Här har man kapacitet att referendrera 11,4 miljoner ton råolja per år. Vilket om mina mattekunskaper är korrekta motsvarar ungefär 30 miljoner liter per dag. Så det kommer stora mängder råolja till Primrath och främst från Ryssland. Sen så förädlar man råoljan till olika bränslen genom olika processer som jag har ganska dålig koll på. Men vad jag däremot vet det är att de här processerna de är väldigt energikrävande och de resulterar i enorma utsläpp av växthusgaser. 1,7 miljoner ton koldioxid om året, för att vara exakt. Sedan ett år tillbaka har en expansion av verksamheten på det här stället diskuterats, alltså i lyserkil. I detalj vet jag inte vad det kommer innebära. Men de ska bygga ut för omkring 15-20 miljarder kronor. Så det är en väldigt stor investering. Mm, verkligen. Och då är frågan, vad, vad kommer den här expansionen innebära för utsläppsnivåerna av koldioxid? Ja, Primraff i Lysikil släpper som sagt ut 1,7 miljoner ton koldioxid om året i dagsläget. Mm. Expansionen skulle innebära att den siffran stiger till 3,4 miljoner ton. Vilket skulle göra Primraff till den är klart största enskilda utsläpparen i Sverige. Den största idag är något kraftvärmeverk i Luleå som släpper ut typ 2 miljoner ton per år. Sett till de totala utsläppen i Sverige 2017 som motsvarar 3,4 miljoner ton, 8 av alla utsläpp, alltså alla territoriella utsläpp, och alla utsläpp som sker i Sverige då. Det är alltså nästan en tiondel av landets utsläpp som skulle komma från en och samma plats om den här expansionen går igenom. Den veckan veckan blev det en stor nyhet att vi under 2018 ökade våra koldioxidutsläpp med 450 000 ton. Och till och med Annie Lööf gick ut i media och var lite bekymrad över det här. Då vet man att det är på riktigt. Då vet man att det är på riktigt. och Om expansionen i lyserkil blir av så kommer det innebära en ökning med 1,7 miljoner ton koldioxid. Alltså nära fyra gånger så mycket. Det är såklart svårt att greppa de här siffrorna så för att försöka konkretisera detta lite så kan man ställa emot en annan debatterad utsläppskälla som blir om flyget. Utsläppet från inrikesflyget 2017 var drygt en sjättedel så stora som Primes planerade utsläpp. Och om vi ska kolla på Thailands resor. Som också ofta tas upp som motsvarar Primraffs planerade utsläpp nära 1,4 miljoner flygresor tur och retur Sverige till Thailand. Det är ungefär fyra gånger fler än vad som faktiskt sker idag. Mm. Och med det sagt så vi menar jag klart inte att flyg är bra. <laughs> och det är ju ett, alltså ett extremt klimatskaligt transportmedel men det sätter ju lite <hör> saker i perspektiv och i proportion. Och det tar oss lite tillbaka till den här, en poäng som vi verkligen försöker pusha så ofta som vi kan. Att i klimatfrågan så måste vi verkligen lyfta blicken från individfokuset och lägga fokuset på ja, den, enorma, den enorma fossilindustrin. Vet vad som hände den 2 februari 2017? Nej, inte någon no det här är för Sveriges unga, för våra barn och våra barnbarn. Idag presenterade Stefan Löfven och Isabella Lövin en ny klimatlag. Lagen ska sikta på att minska utsläppen i Sverige med 85 procent jämfört med 1990 och på sikt göra att utsläppen förhoppningsvis går ner till noll. Klimatlagen som började gälla den 1 januari 2018 ser till att regeringens klimatpolitik utgår från klimatmålen och ser till att vi följer dem. Och regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i statsbudgeten. Klimatlagen är alltså ett verktyg för att kunna uppnå klimatmålen. Kan du då? Klimatmålen? Ja, egentligen inte men jag har ju såklart pluggat på. Och i korthet kan man säga att det är att vi år 2045 ska ha nettoutsläpp. I praktiken betyder det att vi ska ha sänkt våra utsläpp med ungefär 85% i jämförelse med nivån 1990. Det här klimatmålet och alla är i princip överens om att de inte är tillräckliga för att vi ska klara av vår del av Parisavtalet. Och bara för att repetera, vad är det huvudsakliga målet i Parisavtalet? Att jordens medeltemperatur inte ska tillåta stiga med mer än 1,5 grader, va? Ja, precis. Och min första tanke är såklart, kan Parisavtalets mål fortfarande uppnås? Allt fler verkar svara nej på den frågan. Eller ja, det är nog. Ett bestämt, bestämt nej. nej. Ja. <laughs> Särskilt om man överger det naiva hoppet om att olika geoengineering-lösningar ska komma och frälsa oss. Men det ska vi prata mer om i ett annat avsnitt. Geoengineering, alltså. Som Prime, bland annat, tänker att de ska syssla med. Primes expansion skulle innebära att möjligheten att bromsa eller begränsa klimatkrisen skulle försämras rejält. Dels för att verksamheten i sig släpper ut stora mängder koldioxid, men också för att produkten som produceras innebär nya utsläpp när den förbränns alltså bensin och diesel. Men också för att de här investeringarna gör fossilindustrin starkare, och då både ekonomiskt för att man gör investeringar för att få tillbaka pengarna men också, vad man ska säga för att de kan flytta fram sina positioner när det kommer till den här extremt konstiga tankegången att långsiktiga investeringar i fossil energi är okej okay, så länge det innebär en produktion som är lite bättre än ett alternativ. Och då alternativ. Prim då blandar ju faktiskt in lite tallolja i sin diesel. Precis, exakt. De är ju miljövänliga och svalmärkta och så vidare. Man kommer med argumentet att om inte vi gör det, alltså om vi inte producerar den här dieseln eller bensinen så kommer det göras någon annanstans och då kommer det göras under sämre villkor och med större utsläpp än om vi gör det här. Man kan ju också tänka sig att eh, ett företag som gör en sån här stor investering eh, precis som i fallet med fossilgas så gör, den på, gör görs den på ett väldigt långsiktigt plan. Mm. Det vill säga att företag kommer att även i framtiden slåss för att verksamheten ska få finnas kvar och få fortsätta att producera ekonomiskt värde för företaget. Mm. Annars hade de ju aldrig gjort den här satsningen. Nej, där det varit mot en deras ja, ekonomiska logiken i, i att driva ett företag. Mm. Och frågan är ju då hur kan de här stora företagen som PRIM få tillstånd att expandera sina verksamheter i Sverige? Det går mot våra klimatmål och därmed mot den som prisar klimatlagen samt mot det om möjligt ännu mer prisade Parisavtalet. Och då växer frågan vem är det som ger de här tillstånden? Hur regleras de här grejerna av staten? Eller frågan är kanske om de regleras. Precis. Och svaret är en ja. Det är i mark- och miljödomstolen företags förfrågningar om expansioner ofta avgörs. Eller för den delen huruvida en fabrik ens får byggas ut överhuvudtaget i första läget. Ofta innebär det då att mark- och miljödomstolen kollar på beräknade mängder utsläpp av farliga ämnen. Dels i luften men också i vatten och mark- Kollar på om fabriken medför oväsen som kan förstöra natur och människor runt omkring. Kolla efter olika arter. I detta fallet vet jag att de har kollat efter någon fladdermus. Ja, så I Supremes så fall så har man ju framförallt kollat då på nivåer av utsläpp, svaveldioxid och kväveoxider och bensin. Och när det gäller svavel så innebär den utbyggnaden ungefär en fördubbling av utsläpp till 800 ton per år. Och de här nivåerna är rätt höga och det innebär en del problem i området. Men de är inte höga nog för att byggplanerna ska kunna skrotas. Vad mark och miljö de inte kollar på är utsläpp av växthusgaser som koldioxid. Den typen av utsläpp regleras eller ska regleras på ett annat sätt. För det finns nämligen något som kallas EU eller EU-ETS. I folkmedel så pratar man om EUs handel för utsläppsrätter. Det är ett system som skapades i början av 00-talet för att sänka EUs utsläpp av växthusgaser framförallt koldioxid. Grundidén med detta är då att det ska kosta pengar för företag att släppa ut växthusgaser och utsläppen ska regleras genom att alla företag som är verksamma inom EU ska gå till en marknad och där köpa rätten till att släppa ut. En utsläppsrätt motsvarar en specifik mängd utsläppt gas. Jag tror att det är en utsläppsrätt motsvarar ett utsläppt ton koldioxid och vi som privatpersoner vi handlar väl inte med utsläppsrätter direkt utan det är sektorer som industrin och flyget som, som behöver utsläppsrätter för att kunna driva sin verksamhet Och grundtanken med systemet är sedan att tvinga ner mängden utsläpp i EU genom att minska den totala mängden tillgängliga utsläppsrätter varje år Nu ska det finnas 2,2% färre utsläppsrätter per år So far so good va? Teoretiskt sett så är det ju ett okej okay system, men tyvärr så är det inte det praktiskt. För det första så betyder att minska utsläppen med 2,2% per år att vi skulle vara nere på nollutsläpp någon gång framåt ja, 2060, vilket är ja, jag vet inte, 30 år för sent i alla fall, kanske ännu mer. Ett annat problem är att redan från början utvärrades långt fler utsläppsrätter än vad som, behöv vad som faktiskt behövdes. Kanske var det en taktik för att man inte då ville skrämma företag i början. Jag vet inte riktigt, men, men, men det kan man tänka sig. Och resultatet är att det än idag finns långt fler utsläppsrätter än vad som faktiskt behövs. Och det blir ett problem då företag som har fått eller köpt utsläppsrätter till att spara dem från år till år. Ett annat problem är prissätts. I april 2006, strax efter att systemet introducerats kostade utsläpp av 1 ton koldioxid, 30 euro. Men i samma veva blev det tydligt att marknaden var fylld av långt fler utsläppsrätter än vad som gjordes åt. Och vad händer med priset om en vara finns i överflöd? Jo, det sjunker. Det sjunker. Och i det här fallet så störtdök priset. En vecka senare kostade rätten till 1 ton utsläpp drygt 13 euro. Och det fortsatte att dyka- så under 2007 så var priset nere på 0,10 euro per ton koldioxid. Och sedan dess så har priset gått lite fram och tillbaka. Och nu har man försökt pressa upp priset på olika sätt. Så i dagsläget kostar det mellan 8 och 10 euro ungefär. Så det är, det är med andra ord väldigt billigt att släppa ut koldioxid i relation till vad man har tänkt att det skulle vara. En tredjedel så du? En tredjedel. Man kan också ifrågasätta hur effektivt det är att låta utsläppsrätter fungera som vilken annan vara som helst på marknaden när den är nyckeln till överlevnad för många, många människor. Men ja, sådan är ju kapitalismen och att försöka låta marknaden det är lösningen på allt. klara klimatkrisen. Precis. Ja. Ytterligare en brist i det här systemet är att företag tillåts spara utsläppsrätter från år till år, som jag sa innan. Om ett företag till exempel effektiviserar eller har gjort sig själva mindre klimatskadliga på något sätt, och, och därmed inte gjort åt så många eh, utsläppsrätter som de har planerat, då belönas de genom att de får behålla de här utsläppsrätterna. Perfekt. Och därmed så kan de då bränna dem nästa år istället. En möjlighet är man ord också att ett företag skulle kunna hoppa loss på utsläppsrätter jättemycket när priset var så lågt, till exempel 2007. Mm. Och sedan så kan man spara de här rätterna i flera, flera år, trots att priset har gått upp eller att det korrigeras senare. Men man har fortfarande kvar de här rätterna att, att släppa ut koldioxid. Och speciellt konstigt blir den här spargiven om man kombinerar det med nästa punkt. Inbyggt i EUs ETS-system så finns ytterligare en funktion som gör hela systemet meningslöst och som också är fruktansvärt typiskt för kapitalismen. Det största företaget som verkar inom EU behöver nämligen inte betala för sina utsläpp. Inbyggt i EU-ETS finns en funktion som säger att systemet inte ska påverka konkurrenskraftigheten för de europeiska företagen i relation till andra i världen. I verkligheten kan det ta formen av ett stort företag, alltså att ett multinationellt företag med många miljarder i omsättning kan gå till EU och hota med att flytta sin verksamhet utanför EU på grund av att det får betala för att det förstör klimatet och förutsättningarna för mänskligt liv runt om hela planeten. Då blir de belönade med att få utsläppsrätter gratis. Det visar hur korrupt och värdelös den här marknaden för utsläppsrätter är. Mm. Och nu så arbetar EU på olika sätt. Eller EU har ju också förstått att det finns vissa... Ja i det här systemet så man försöker reformera det på olika sätt men vad det landar i återstår väl att se lite det känns tämligen klart dock att helt värdelöst system <laughs> att det är helt värdelöst jag menar att, att det, det kommer inte införas några förändringar i det som kommer, ja men som på allvar kommer hota alltså industrier eller tillväxten eller business as usual att man kommer liksom inte tillåta att utsättsrätter att de blir så dyra att det liksom är kompatibelt med skadeverkningarna de, det innebär att släppa ut. Mm. Så nu har vi pratat om alla de här bristerna i systemet. Hur ser det ut för Prim och deras raffinaderier? Har, kan de på något sätt... Profiterar de på det här systemet av handel med utsläppsrätter på något sätt? Svaret är såklart ja, på flera sätt. Prim är ett gigantiskt oljebolag som omsätter drygt 90 miljarder kronor per år. Ändå är Prim ett av de företag som får massor av gratis utsläppsrätter varje år av EU. Vet du vad de betalade för sina utsläpp från Primrath i Lysekil 2017? Nej. Noll kronor. Oj. De fick så många utsläppsrätter att det blev, att det 1,7 miljoner ton koldioxid kunde släppas ut helt gratis. Bra deal, riktigt bra, bra deal. Yes. Så om det inte vore nog så har Primrath också fått över 2 miljoner utsläppsrätter sparade från föregående år. Och enligt en uppskattning från Naturskyddsföreningen kan det om systemet för utskänkning av utsläppsrätter inte försämras kunna fortsätta med att driva sin verksamhet i 40 år utan att behöva lägga en enda krona på utsläpptsrätter. Så himla smidigt. Ja, det är skönt ja. Alltså. Ja, ja, det är, alltså. Det är också väldigt intressant att ha i bakhuvudet när vi ska börja diskutera saker som till exempel ja, men det här bensinupprovet 2.0 som har varit stort i media på tiden. Att jag menar, de verkligt stora klimatbovarna, de betalar inte ett skit för att släppa ut. Och den här individuella anpassningen och beskattningen av befolkningen, det är, ju liksom, det är verkligen det nyliberala sättet att låtsas ta sig an klimatkrisen. Att, jag vet inte, det känns väldigt viktigt att vi som vänster måste kunna lyfta fram andra lösningar. Så att... Inte få det handla om elbilar i första hand. Ja, precis. Det är helt orimligt att omställningar ska bekostas av privatpersoner. Att ja jag menar, alltså det, Detta är också en annan diskussion. Vi ska kanske ta något, något annat avsnitt. Men, men jag tycker det är en väldigt, väldigt viktig sak att ha med sig typ, när, vi, när, man, när man möter ja, sådana här fenomen som bensinupproret eller som den tidiga vågen av gula västarna i Frankrike också. Mm. Men det främsta sättet som PRIM kanske tjänar på det här systemet, <hör> då med handel med utsättsrätter, är att mark- och miljödomstolen gör bedömningen att de inte kan göra något åt den här expansionen. För att deras område liksom, det rör inte koldioxidutsläpp. Bara andra miljög, miljögifter. Som ett företag bara har tillräckligt med utsläppsrätter så är det fritt fram att kunna släppa ut så mycket som man vill eller som, ja, som, som det behagar. Det är helt enkelt att, så att ett enskilt land har väl lite kontroll och möjlighet att begränsa koldioxidutsläppen inom det egna landets gränser. Det kan framgå som komiskt att ett land har klimatmål och höga klimatambitioner men saknar möjlighet att efterleva dem. Verkligen. Och det är ju, alltså, det är ju på ett sätt tråkigt för alla gröna politiker ute. men på ett sätt så är det också väldigt skönt. Vad <hör> menar alltså att, du? Ja men för något, för när något liksom ligger utanför ens möjlighet att påverka så blir det ju inte heller något som ligger inom ens ansvarsområde. Då kan man snacka elbilar. Eller hur? Eller hur? Som alltså andra ord kan svenska politiker prata jättemycket om grön politik utan att någonsin behöva gå i konfrontation med de starka drivande krafterna bakom klimatkrisen. För att de har helt enkelt inte möjlighet att påverka mm. de reglerna som styr de här. Eller inte styr de här företagens utsläpp. Nästa avsnitt av vår podd kommer att handla lite mer om det här. Eller inte just om politisk greenwashing eller oförmåga att hantera klimatkrisen. Eller ovilja att hantera klimatkrisen. Men det handlar om motståndet mot expansionen av PrimRef. Vi kommer att prata både, med, eller både om den juridiska kampen som förs just nu men också om den kampanj som har startats upp som svar på, på Prims expansionsförsök. Och kanske också lite om eh, vad, vad vi skulle? vill att eh, folk ska göra. Absolut. Vi, vi, vi kommer säkert spåna lite och tycka lite själva också för det är vi bra på. Men för idag så tror jag att vi ska nöja oss här va? Ja, känns som att vi kanske behöver nämna att det är lite studentfirande i bakgrunden så det. om det är något så lite konstigt ljud så är det studenter på ett, ett flak. flak. som har förbi och att det har varit ett par. Annars så ska vi såklart som vanligt tacka The Long Cheneys för att de har gjort vår fantastiska jingle Tack. och till allt alla Malmö för att de lånar ut sin inspelningsutrustning. Tack så mycket. Tack. Hej hej.